O dia 27 de maio na história, 1933, os estúdios do Walt Disney lançaram o desenho animado Os Três Porquinhos. 1950, o cantor Frank Sinatra estreou na televisão no programa Star Springled Review. 1970. Em Assembleia Nacional, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil condenou a prisão e a tortura de presos políticos no Brasil. O ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, negou aos bispos que a prática existisse. Em 1972, o líder soviético Leonid Brezhnev e o presidente americano Richard Nixon assinaram o Tratado Salte de Limitação de Armas Estratégicas. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.